Ndjenja është sekreti nga Neville Goddard. Parathenia. Ky libër ka të bëjë me artin e realizimit të dëshirës suaj. Ai ju jep një përshkrim të mekanizmit të përdorur në prodhimin e botës së dëshirueshme. Është një libër i vogël, por jo i dobët. Ka një thasar në të, një rrugë e përcaktuar qartë drejt realizimit të ëndrave tuaja. Nëse do të ishte mundur ti e pejbindja një tjetri me antë argumenteve të arsvetuara dhe shëmbujve të detajuar, këllibur të dhe ishte shumë fishi ma si se ti. Me gjitha të, shumë rallë ështe mundur të bëjnë një gjë e tilë me antë deklaratave ose argumenteve të shkruara. Pas si për gjukimin e pezulluar, gjithmon duke dhe besueshme të thuet se autori ishte i pandeshëm ose i ma shëtruar dhe, për jedhoj, provat e ti ishtë të ndoturat. Rjedimisht, unë i ka meqër qëllimisht i gjitha argumentet dhe dëshmi dhe thjeshtë si dojle dëzuesin më ndiapur që të praktikoj ligjin e ndërgjegjes, si që zbulojt në këtë libur. Suksesi personal dhe të jetë shumë më bindës edhe gjithë libra që më dëshkruen për këtë tem. Neville Goddard Kapitulli i parë Ligji dhe funksionimi i saj Bota dhe gjithë shka bërnda saj, është vedia një rjutë objektivisht e pushtëzuar. Vedia është kapu dhe substanca i gjithë botës. Pra, duhet i drejtojmi vedijes nëse do të zbulonim sekretin e krimit. Njoja e ligjit të ndërgjegjes dhe mënyre e funksionimit të këti ligjit do t'ju mund të sojtë të përmbush një gjithë shka që dëshironi në jetë. Këto armatos me një njëri punet të këti ligjit, ju mund të ndërtoni dhe në bani një bot ideale. Vedia është realiteti i vetëm, i joth figurativ, por real. Ky realitet, për hirtë të qartësis, mund të krasojt me një rrimë që ndajtë në dy pjesë, në atë koshyente dhe subkoshyente. Për të zbatuar në mënyrë inteligente i ligjën e vedie, së shë nevojshme të kuptojt, marrë dhënja me disë asaj koshyente dhe subkoshyente. Koshienca është personale dhe selektive, ndërsa subkoshienca është jo personale dhe jo selektive. Koshienca është sfera e efektit, subkoshienca është sfera e shkakut. Këto dy aspekte janë ndarja e ndërgjegjes maskullore dhe asaj femërorje. Koshienca është maskull, subkoshienca femër. Vet dija gjenëron ide dhe impresionon këto ide në subkoshiencë. Subkoshienca i mërë këto ide dhe u jep aty reformë dhe shpreje. Me antë këti ligji, fillim ishtë konceptimi një ide dhe më pas impresionimi ide se konceptuar në subkoshiencë, të gjitha gjërat e bullojnë i ashtë vedijës, dhe pak të sekuencë nuk bëjt asë gjë që mu të bëjt. Vedija impresiononë subkoshiencës, dërsa subkoshienca shprej gjithë shka që mbulitet në të. Su përshienca nuk linda po kryon ide, por prano si të vërteta ato që mëndjeve dishme i ndjen si të vërteta dhe, në një mënyrë të njohër vetën për vetën, i objektivizoni ide të pranuara. Prandaj, për mes fuqisë të ti për të imaginuar dhe ndjerë dhe lirinë të ti për të zjedur idejnë që do të argëtojë, njerë ju ka kontrol në bikrimin. Kontroli i subkosciences arjet për mes kontroli të ideve dhe ndinjave të tua. Mekanizmi krimit fëshjet në të felsin e subkosciences, aspektit femëror, apo të asajt i quajtur barku i krimit. Subkosciencesa te kalon arsien dhe është e pavarru nga induksioni. Ajo sot diton një ndjenjë si një fakt që egziston bërnda vetës dhe mbi këtë supëzim vazhdo në tashprejat të. Procesi kryues filon me një ide dhe të cikli i sajetës nësi një ndjenjë dhe përfundonë në një bulnet për të vepruar. Ide të impresionohen në subkoscienën për mes mediumit të ndjenjës. Asë një ide nuk mund të ngulitet në subkoscienës dhe risatë të ndjetë, por s'a për të ndjetë, qofte mirë kjo e keshë apo indiferente, duhet të shprejetë. Ndjenja është mjeti i vetëm përmesë të cilës i detë për cilën në subkoshienës. Pra ndaj, njerëju që nuk kontrolon ndjenjën e ti, letë mund të lërë për shtypje subkoshiente në gjëndje të padëshirueshme. Me kontrol të ndjenjës nuk nënkuptojt kufizimi ose shtypja e ndjenjës uaj, por më te për disiplinimi i vetës për të imaginuar dhe argëtuar vetëm një ndjenjë të tilë që kontribon në lumëturin të, të uaj. Kontroli ndjenja vetuaj është gjithë shkaj rëndësishme për një jetë të plot dhe të lumëtur. As njerë mos ushqeni një ndjenjë të padëshirueshme, as mos me ndoni me simpati për gabimet në të shfardolloj forme, mos u ndalë një në papër së smërin e vetës ose të të tjerve, të bësh këta dhe thot t'i bësh për shtypje subkoshiencës tënde me këta kufizime. Ajo që nuk dëshironi t'ju bëhet, mos me ndoni se ju është bërjuve apo një tjetëri. Kë është i gjithë ligji i një jetët të plot dhe të lumëtur. Gjithë shka tjetër është vetëm një komend. Një në gjithë në djenjë bën një përstypje në subkoscientë, dhe nëse nuk kundështojt nga një djenjë më e fuqish me një natyre të kundërt, duhet të shprejtë. Dominu e si dënë djenjave është ajo e shprejurë. Unë jam i shëndetshëm është një ndjenjë më e fort se sa unë do të jem i shëndetshëm. Të ndjesht se do të jem do të thotë të rëfesh se ti nuk je. Unë jam është më e fort se unë nuk jam. Ajo që ndjenë se je do minonë gjithmona të që ndjenë se do të dojë të ishe. Prandaj, për të realizuar, dëshira duhet të ndjetë si një gjëndje që është më shumë se sa një gjëndje që nuk është. Ndjesia i para prinë manifestimit dhe është e mailin bitë të cilin bështetet i gjithë manifestimit. Kini kujdes nga disponimi dhe ndinja tuaja, sepse egziston një lidhe e pandër prerë mi disë ndinjave tuaja dhe bodës suaj se dukshme. Trupi juaj është një filter emocional dhe mban shënjate pagabueshme të emocioneve tuaja mbizodërruese. Shregullimet emocionale, veçanërrisht, Emocionet e ndrydhura janë shkaktarë të të gjitha sëmundjeve. Të ndiejësh intensiv për një gabim pa e folur apo shprehur atë, është ndjej fillimi i një sëmundjeje, si në trup po ashtu edhe në mendisë. Mos e ushqeni ndjenjën e keqardhjes ose dështimit për zhgënjimin ose shkëputje nga rezultatet tuaja objektive në sëmundje. Mendoni me ndjenjë vetëm për gjendjen që dëshironi të realizoni. Të ndjesh realitetin e shtetit të kërkuar dhe të jetoshe dhe veprosh si pas asaj bindje, është rrugaj të gjitha mbërkullive në duke. Të gjitha ndryshimet e shprejes ndodhin për mes e ndryshimit të ndjenjës. Ndryshimi i ndjenjës është një ndryshimi i fatit, i gjithë kryimi i ndosë në fushën e subkosciences. Ajo që duhet të fitoni, pra është një kontrol reflektues i funksionimit të subkosciencesuaj do me thënë kontroli i deve dhe ndinjave tuaja. Rasti apo aksidenti nuk është përgjegjes përgjyrat që ju ju ndodhin. As fati i parasaktuar nuk është autori i fatit apo fatkeqësis suaj. Për shtypje tuaja subkoshiente përcaktojnë kushtet e botës suaj. Veprat 10.34 dhe Romakot 2.11 thonë subkoshienta nuk është selektive. Kështë jo personale dhe nuk respekton persona. Subkoscienca nuk shqetsojt për të vërtetën ose falsitetin e ndjenjë suaj. Gjithmon e pranon si të vërtet ato i që ti ndjen të, vë, të jet e vërtet. Ndjenja është pëlqimi i subkosciences për të vërtetën e asaj që deklarojt të jet e vërtet. Përshka këtë kësaj cilësjet të subkosciences nuk ka zhjo pa të pamundur për njeri unë. Çfarëdo që mendja e njeriut mund ta konceptojë dhe ta ndiejë si të vërtetë, subkoshjenca mund dhe duhet ta objektivojë atë. Ndjenjat tuaja krijojnë modelin nga i cili është krijuar bota juaj dhe një ndryshim i ndjenjës është një ndryshim i modelit të saj. Subkoshjenca nuk dështon kurrë të shprehë atë që i është ngulitur atë. Në momentin që merr pushtypje Filon të përpunoj mënyrat e shprijë sësaj. Ajo e pranon ndjenjë në impresionuar në të, do me thënë ndjenjë në tuaj, si një fakt që egziston bërënda vjetë e suaj, dhe me njëherë filon të prodhoj në botën e jashme, apo atë objektive, në gjashmërin e sakt të asaj ndjenjë. Subkoshienca nuk i ndryshon këtë bindjet e pranuar atë njëriut. Një nëzirë ato, deri në detajen nëse janë të dobishme apo jo. Për t'i bërë përstipje subkosciences me gjëndjen e dëshirueshme, duhet e subazoni në djenjë që du të ishte juaja po ta kishtë realizuar tashme dëshirën të uaj. Në përsaktimin në objektivit të uaj, ju duhet të shqetsojni vetën për vetë objektivin. Mënyra të shpreurit ose vështirësit e përshira nuk duhet të meren parasysh nga ju. Të mendosh me ndjenjë, përgjdoj gjëndje e impresionon ato dhe në subkoscienës. Prandaj, nësë ndaljen i të vështirësit, pengesat ose vonesat, subkoscienësa, për nga natyra e saj, shumë një jo selektive, e pranon ndjenjë në vështirësive dhe pengesave si kërkesën tuaj, dhe vazhdojnë t'i prodhoj ato në botën tuaj të, të jashtme. Subkoscienësa është barku i kërgjimit, Ajo e meri denëve të bete përmesë ndjenjave të njërë jutë. Nuk e ndryshon kur i denë marë, por gjithmon një e përforma sajë. Pra ndaj subkoscienca e nëzjeri denë në imajin dhe një gjashmërin e ndjenjës të marë. Të ndjesh një gjëndje si të pashpresë ose të pamundur, është të impresionosh subkosciencen me i denë dështimit. Edhe pse subkoscienca i shërben me bestikëri njërë jutë, Nuk duhet të konkludojt se lidhja është ajo e një shërbetori me atë të të një zotërie, si që ishte konceptuar në lashtësi. Profetët e lasht e i quanin atështë sklav dhe shërbetor të një rjutë, shëmpalje personifikoj atë dhe si një grua dhe tha. Grua ja duhet i nështërojtë burit në të gjëgjë. Subkosh jenë sa i shërbet një rjutë dhe me besin kë rjuje form djenjave të ti, Me gjitha të, supo shqenë sa kajnë e veritëve çanë për detyrimin dhe i përgjigjet bindjes më shumë se sa urdërimit. Për rjedhoj, i nxanë më shumë asaj grua së dashur se sa një shërbëtorje. Buri është kreu i grua së theksua nefis janët. Mund të mosjet e vërtet për burin dhe gruan në mardhënët e tyre të kësore por është e vërtetë për koqjencën dhe subkoqjencën ose për aspektet maskullore dhe femërore të ndërgjegjes misteri i të cilit pali i referua kur shkroi ky është mister i madh dhe ai që do gruan e tij do vetën e tij edhe ata të dy do të jenë një mish i vetëm është thjesht misteri ndërgjegjes vetja është me të vërtetë një dhe e pandar por përshirë të krimit duket se është ndarë në dy. Aspekti i kosciences, ajo objektiv apo mashkullor, është me të vërtet koka dhe dominon aspektin subkosciences, ajo subjektive apo femërore. Me gjitha të, kjo dhe heqe nuk është ajoj tiranit, por ajoj të dashurit. Pra, duke supëzuar ndjenjë që do të ishte juaja po ta kishit tashme objektivin tuaj, Subkoshiencë ashtu e të të ndërtojnë gjashmërin e sakë të supozimi të uaj. Dëshira të uaj a nuk pranojnë në shqëtë subkoshiencë dhe jitha ju të mërdi ndjenjë në realitetit të tyre, sepse vetëm për mes ndjenjës pranojnë një ide në mënyrë të pandërgjeshme dhe vetëm për mes këti pranimi subkoshiencë ashtu prejtë në njerë është me e letë tja tri boshë ndjenjën tënde njëjarive në botë, se sa të pranoshë se kushtet e botës pasjërojnë ndjenjën tënde. Mi gjitha të, është përjetësisht e vërtetë se e brëndë shmja pasjëronë të jashtëmen. Si brënda, ashtu edhe jashtë, si jashtë pashtu edhe brënda, si lartë pashtu edhe poshtë, edhe si poshtë pashtu edhe lartë e thënë nga Hermes Trismegistus korenspondenca e dytë ndër 7 parimeve të ti Gjonit 3.24 në skriptur thotë njeri ju nuk duhet të marrë asë gjë që nuk jështë dënë nga qeli edhe Luka 17.24 thotë mbërëtëria i qeve është brënda jush asë gjë nuk dhje nga jashtë të gjithë gjërat vjë nga brënda nga subkoscienca është e pamundur që ju të shihni diçka tjetër përveç përmbajtjes së vetdijes suaj. Bota juaj në çdo detaj është koscienca juaj e objektivizuar. Gjendjet objektive dëshmojnë për përshtypjet subkoshiente. Një ndryshim i përshtypjes rezulton në një ndryshim të shprehjes. Subkoshjenca e pranon si të vërtetë atë që ti e ndjen si të vërtetë dhe për shkak se krijimi është rezultat i pushtypeve subkoshiente ju me ndjenjën tuaj përcaktoni krijimin ju jeni tashmë ajo që dëshironi të jeni dhe refuzimi juaj për të besuar këtë është arsyeja e vetme që nuk e shihni atë të kërkosh nga jashtë atë që nuk e ndjen se je është të kërkosh më kot sepse në kurrë nuk gjejmë atë që duam Ne gjejmë vetë më ato e që jemi. Me pak fjalë, ju shprejni dhe keni vetë më ato që jeni të vedishëm, se jeni apo zotroni. Mateo dhe Marku, Luka në skriptur seksojnë. A ti që ka, jepet. Mahimi dëshmive. Të shqisave dhe përvecësimi ndjenjës të dëshirës të përmbushur është rruga drejtë realizimit të dëshirës uaj. Zotërimi i vetë kontrolit të mendimeve dhe ndjenjave të uaja është arritja juaj më i lartë. Me qitha të, dhe i rrsa të arritjet vetë kontrolit për sosër, në mënyrë që pavarësisht dhe pamja të ndjeni gjithë shka që dëshironi të ndjeni, për dorë një gjumin dhe lutjen për të ndimuar në realizimin e gjëndjeve tuajet të dëshiruara. Këto janë dy portat për në subkoshyenten. Kapitulli 2. Gjumi Gjumi, jeta që zë një të tretë në i shëndrimit tonë të tokë, është deraj natyshme në atë subkoshyente. Pra, është me gjumin që në jemi të shqetsuar të një. Dozot 30 të ndurgjeshme të jetës sonut tok maten me shkallën e vëmendjes që ne i kushtojmë gjumit. Të kuptuarit dhe kënaqësia jon për atë që duhet të na jap gjumi, do të na bëjë që nat pas natë pasnate, të nisemi drejtis sikur të kishim një takim me një të dashur. Jobi në skriptur thekson në një ëndër, në një begim të natës, kur një gjumi thellë bie mbi njerëzit Në gjëmbi shtratë, a i hapë veshte njërzve dhe vullosë mësimet e tyre. Pra, është në gjëmb dhe në lutje. Një gjëndje në gjashmi me gjumin që njëri u hynë në subkoshiense për të lëmpër shtipet e ti edhe për të marrë u dhëzimet e ti. Në këto gjëndje, koshienca dhe subkoshienca bashkohen në mënyrë kryuese. Mashkullit e femra bënjë mishë i vetëm djumi i shko, kur mendja maskullore ose vetdijshme kthehet nga bota e shqisave për të kërkuar të dashurën ose veten e saj në subkoshiencen. Subkoshjenca, ndryshe nga gruaja e botës që martohet me burrin e saj për ta ndryshuar atë, nuk ka dëshirë të ndryshojë gjendjen e vetdijshme, atë të, të zgjuar. Por e do atë, ashtu si qështë dhe e riprodon me bestin këri një gjashmërin e saj në bodën e jashme të formës. Kushtet dhe njëjarjet e jetës suaj, janë fëmijët tuaj të formuar nga kalopet e përshtypjeve tuaja subkoshjente në gjumë. Ato janë bërë ima... në imajin dhe një gjashmërin e ndinjës suaj më të brëndshme që mund t'ju zbulojnë vetës. Mateo dhe Luka në skripturë theksojnë. Si në qëllë, po ashtu edhe në tokë. Kështu që, si në subkoshtienten, ashtu edhe në tokë. Qëfar do që keni në vedien dërsa shkoni për të fjetër, është masa i shpreje suaj në dytë të tretat e zgjuara të jetë suaj në tokë. Asë që nuk ju ndalon të realizoni objektivin tuaj, përveç dështimi tuaj për të ndjerë se jeni tashmë ai që dëshironi të jeni, Ose se tashmë jeni në zotërim të sendit të kërkuar. Subkujenca juaj u jep formë dëshirave tuaja vetëm kur e ndjeni se dëshira juaj është përmbushur. Pavetdia e gjumit është gjendja normale e subkujencës. Për shkak se të gjitha gjërat vijnë nga brenda jush dhe konceptimi juaj për veten përcakton atë që vjen, ju duhet të ndjeni gjithmonë dëshirën e përmbushur për para se të bini për të fjetur. Një kur në të nëzirë nga thëlsia e vetës atë që dëshironi. Pra gjithmon bizatonat të që je, dhe je ajo që ndjen se je, si dhe ajo që ndjen shë si e vërtet për të tjerët. Për të realizuar pra, dëshira duhet të zgjithet në ndjenit të qënit, ose të pasurit, ose dëshmitarit të gjëndjes të kërkuar. Kjo realizojt duke supozuar ndjejnë e përmbushjes dëshires. Ndjenja që vjen si përgjigjendaj pyetjes si do të ndiesha po të realizoj dëshira im, është ndjenja që duhet të monopolizoj edhe të mos lëvisi dhe mundjen tua e ndërsa pëshoni në gjumë. Ju duhet të jeni në vetë djenë se jeni ose keni atë që dëshironi të jeni, ose të keni për para se të bini për të fjetur. Sa po flehë, Njeri unë ka lirinë e zjedjes, i gjithë gjumë i ti dominojt nga konsepti i ti i fundit në gjëndin e ti të zgjuar për vetën e vetë. Prandaj, rrjetë që a i duhet të marë gjithë mundjejnë e arritjes dhe kënajsis për parës e të të rrishet në gjumë. Psalmi në skriptur në thepes të dytat thekson, e janë i parame me këngë dhe falinderime, po ashtu psalm 104 të teksan, hyni në portat e ti me falenderim dhe në oboret e ti me lafderim. Humori juaj, para i gjumit, përcakton gjëndjen tuaj të vetë dies, kur hyni në pranines dashë rësuaj të përjeqme subkoshjensës. Ajo ju she pikrisht ashtu si që ndjeni veten se ju jeni. Nëse, ndërshëta përgatit e një përgjumë, Supazoni dhe ruanive dje në suksesit duke ndjerë, unë njami sukseshëm, duhet të jeni të sukseshëm. Shtrioni në shpinë me kokën në një nivel me trupin të uaj, ndion një ashtusit që do të kishit nëse do të kishit dëshirën të uaj dhe relaxoni në heshtje në pavet dje. Psalmi 121 të katërtat në skripturë theksonë A i që rruan Izraelin nuk do të dremit dhe nuk do të flei. Me gjitha të, psalmi 177 të dyta të theksan. A i jep dëshurisë të ti gjumin. Subkoscienza nuk fle kur. Gjumi është dera për mesët cilë skalon mëndja e vedishme e zhuar për të bashkuar në mënyr kryuese me subkoscienza. Gjumi fshe aktin kryuese ndërsa bota objektive e zbulon atë në gjumë njeriu i bën pshtypje subkoshientes me konceptimin e tij për veten e vet. Çfarë përshkrimi më të bukur për këtë romanc të kohëncës dhe subkoshencës ka sesa ajo që thuhet te kënga e Solomonit në shkrimat tre të parat dhe tre të katërtas që theksojnë natën në shtratin tim kërkova të çdo shpirti im E gjithë atë të që shpirë ti imdo, e mbajtë atë dhe nuk e lashtë të shkoj, dhe risaj sola në shtëpina në nësim dhe në domën e saj që më njëzë. Pra, duke u përgatitur për të fjetur, ju e ndjeni vetën në gjëndjen dëshirës e përgjigjur edhe më pasë e relaxojnë në pavet dje. Dëshira ju a e realizuar është ajo që kërkoni, Natën, në shtratin tëndë, kërkon djenjë në dëshire së përmbushur që të amarësh me vete në domën e saj që të kanë gjizur, në gjumë ose në subkoshyenten që të ka dhe në formë, që edha saj dëshire, t'i shprejt. Kjo është mënyra për të zbuluar dhe për cilë dëshira tua janë në subkoshyentës. Ndjeni vete në gjëndjen e dëshire së realizuar dhe bini në eshtje për të fjetur. Natë pas nate, ju duhet e supëzonin djejnët e qënit, të pasurit dhe të dëshmitarit të asaj që kërkonit të jeni, zotëroni dhe shinit të manifestuar. As njerë mos shkoni për të fjetur duke unë djerët të dekurajuar apo të pak nashur, as njerë mos flini në vetë djenë e dështimit. Supë këshjenë sa juaj, gjëndja natyrore se cilës është gjumi, ju she ashtu si që besoni vetën se jeni dhe pavarësisht nësë është e mirë, e keqe kjo apo indiferente, su poshjensa do të mishëroj besnikërisht besimin të uaj. Ashtu si të shëndjesh i bëmë përshtypje sa asaj, dhe ajo e dashura perfekte u jepë form këtyre përshtypjeve dhe i parashet si fëmjet e të dashurit asaj. Në këngën e Solomonit, në skriptur 4 të 7 të theksohet, t'je i gjithë e drejtë dashuria im, nuk asë një njëllë në ty. Dhe kërë shëndrimi i mëndjes që duhet të përvecëoni për parës të bini për të fjetur. Shë përfil një pamiën dhe mendoni si gjërat janë ashtu si të shironi të jenë, si të shtuet për afërsisht të romakët 4 të 7 mëndjetat në skriptur 4. A i quaj njërat që nuk shien, si të ishin, dhe pa dukshmia bëjt e dukshme. Të supozosh në djejnë kënajsis, në kënajsis, do të thotë të thërasësht në eksistencë kushtet të cilat, do të pasqurojnë kënajsin. Shënjat pasojnë, ato nuk paraprin. Dëshmia që je, do të ndjekve djejnë që je, nuk do të paraprin. Ju jeni një ndrimtari përjetëshëm që ndëronë në ndra jo të përjetëshme ndra tua ja marim form dërsa supozoni ndjejnë në realitetit të tyre Mose ku fizoni veten në të kaluaren Duket ditur se asë zjo nuk është pa mundur për vetëdien Filoni të imaginoni gjëndjen për te i përvojave të së kaluarës Qfar do që mëndja një rjutë mund të imaginoj Një rjutë mund të realizoj të gjitha gjendjet objektive të padukshme kanë qenë së pari gjendje subjektive të padukshme edhe ju i keni quajtur ato të, të dëshme duke supozuar ndjejnë në realitetin e të tyre procesi krijues është fillimisht të imagjinosh dhe më pas të besosh gjendjen e imagjinuar gjithmonë imagjinoni dhe prisni më të mirën Bota nuk mund të ndryshoj, dhe risa të ndryshoj një konceptin tuaj për të. Mosaroni, si brënda, po ashtu edhe jasht. Kombet, si dhe njërzit, janë vetëm ato që ju besoni se janë. Si doj që të jetë problemi, ku të jetë, ku i doj që ofta ji. Nuk keni këtë ndryshojnë përveç vetës dhe nuk keni asë këndryshtarë e asë ndimës për të silë ndryshimin. Bërënda vetës, ju nuk keni asë gjë për të bërë, vese të binde një për të vërtetën e asaj që dëshironi të shini të manifestuar. Sa po të arini të binde një vetën për realitetin e shtedit të kërkuar, pasonjë rezultatet për të konfirmuar besimin të ajë fiks. Ju kur nuk i sugjeroni tjetërit gjëndjen që dëshironi të ashinja të të shprejë. Në vënd të kësaj, ju e bin një vetën se e i tashmë është ai që dëshironi të jetë. Realizimi dëshirës uaj, realizojt duke supëzuar ndijin e përmbushjes të dëshirës. Ju nuk më të dështoni nëse nuk arini ta bin një vetën për realitetin e dëshirës uaj. Ndërshimi i besimit konfirmojt nga një ndërshimi i shprejesë. Gjdo natë, ndërsta bini për të fjetër, ndihoni të kënashur dhe të panjohë, sepse e dashura juaj subjektive, gjithmon forman botën në objektive në imajnë dhe njashmërin e konceptit tuaj për të, konceptimin e përsaktuar nga ndinja juaj. Zimit du të tretave të jetës uaj në tokë vërtetonë ose dëshmonë për përshtypje tuaja subkosciente. Veprimet dhe, dhe njëjarit e ditës janë vetëm efekte, nuk janë shkaktar. Vullneti i lir është vetëm liria e zgjedhjes. Kështu theksohet në Skritur, nga Joshua 24:15. Zgjidhni sot kujt do t'i shërbeni. Do të thotë se është liria juaj për të zgjedhur llojin e gjendjes spirituale që merrni. Po shprehja e gjendjes spirituale është sekreti i sub-consciences. Subkoshenca i mjerë përshtypjet vetëm për mes ndjenjave të një rjutë dhe në një mënyrë për të një orë vetëm për vetën u jebë këtyre përshtypjeve, formë dhe shpreje. Veprimet e një rjutë përcaktojnë nga përshtypjet e ti subkoshence. Iluzioni ti vullnetit lirë, besimi ti në lirin e veprimit nuk është vetë se një ranca i shkajqeve që e bëjnë ato të veprojë. A i e mendon vetën të lirë, sepse ka arruar lirën mes vetës dhe njëjarjes. Njeri u izgjuar është i detyruar të shprej për shtypjet e ti subkosciences. Nëse në të kaluarën, a i bëri për shtypje vetës në mënyrë të pamatur, atë erë le të filloj të ndryshoj mendimin dhe ndinjën e ti, sepse vetëm duke e bërë këta, a i do të ndryshoj botën e ti më sëmbis një asë një mënyrë, asë një moment në keqardje, sepse të mendosh me ndjenja për gabimet e skaluarës do të thotë të rinfektosh veten. Mateo dhe Luka në skripturë theksojnë, lërinit të vdekurit të varosin të vdekurit. Pra, hishni dorë nga pamja jasht me dhe supozonin ndjenjën që do të ishte E juaja, po të ishi tashmë ai që dëshironi të jeni. Ndjenja e një shteti, pradhon atë gjëndje. Pjesa që luani në skenën bëtërore, përcaktojnë nga konceptimi juaj për veten. Duke ndjerë përmbushen e dëshirë suaj dhe duke përshuar në eshtje në gjumë, ju e vendosni veten në një rol yli që do të luet në esër në tokë dhe në ndërsa jeni në gjumë ju përsëriteni dhe hulëzojni në pjesën e saj. Pranimi që limit automatikisht do mjetët e realizimit, mos bëni asë një gabim për këtë. Nëse, ndërsa përgatit e një përgjumë, nuk e ndjeni vetën me vetë dje në gjënë e dëshirës përgjigjur, atër do të mërni me vetën në domën e saj, që ju konceptojë shumën totalit të reagimeve dhe ndjenjave të ditës e zgjuar. Dhe ndërsa jeni në gjumë, do të hudhëzojni në mënyrën se si ato do të shprejë në nesër. Ju do të ngrijeni duke besuar se jeni një ajgjenti lirë, duke mos kuptuar se gjdove primë dhe njëjarje e ditës është e porcaktuar nga koncepti juaj për veten, ndërsa keni rënë në gjumë. Liria juaj e vetme, pra, është liria juaj e reagimit. Jeni të lirë të zikni se si në djeni dhe si reagoni ndaj drama së ditës, por drama, veprimet, ngjarjet dhe rrethana e ditës janë përcaktuar tashmë. Nëse nuk përcaktoni me vetë dije dhe qëllim qendrimin e mendjes, me të cilin shkoni për të fjetur, jo në mënyrë të pandurgjeshme, shkoni për të fjetur në qendrimin e përbërt të mendjes së përbërt nga të gjitha ndjenjat dhe reagimet e ditës. Çdo reagim Bën një pështypje subkoshyente dhe nëse nuk kundështojt nga një ndjenje kundër dhe mën dominuese, është kaku i veprimit të arshëm. Idetën pështjela me ndjenja janë veprime kryuese. Përdor një të drejtën tuaj finore me mëndshurje, dërmjet aftës si suaj për të me nduar dhe ndjej, ndjerë, ju keni dominim bitë gjithë kryimin, ndërsa jesë juar, një një kopështarë që zjetë farëm për kopështin të ndë. Konceptimi juaj për vetën ndërsa bini në gjumë, është fare që hisni në tokën e subkosciences. Të bjesh në gjumë duke unë djerë e kënashur dhe i lumëtur, dhe tyronë që në botën të ndë të shfaqin kushte dhe një gjarje që konfirmojnë ato shëndrime mendore. Gjumë një është djera për në parajsë, atë që ju e mërni si ndjenjë e nëzirni si gjëndje dhe prim ose objek në hapsirë pra flinë në ndjenjë e dëshirë së përmbushur Kapitulli 3 Lutja Lutja ashtu si dhe gjumi është gjithashtu një hyrje në subkoshjens Mateo 6-6 në skripturë thekson kur të luteni Hyëni në dollapin tuaj dhe kur të nëbëll një derën lutën i ati tuaj që është në fshetsi dhe ati juaj që është në fshetsi do t'u shpërblej haptas. Lutja është një iluzion i gjumit që pak son për shtypjen e botës i jashme dhe e bën mëndje në pranues e ndaj sugerimeve nga brënda. Mëndja në lutje është në i gjëndje relaxi dhe pranuesh mërjet të njashme mendjejnë e arritur pak para se të bjesh për të fjetur. Lutja nuk është a shumë ajo që kërkon, se sa mënyra se si përgatit është për prandimin e saj. Marku 11.24 në skripturë thekson, Shdoj gjoj që dëshironi, kur luteni, besoni se i keni marrë ato dhe do t'i keni. Pra, kushti i vetëm që kërkojtë është që të besoni, se lutje tuaja tashmë janë realizuar. Lutja juaj duhet të përgjigjet nësë subozonin djenjë që do të ishte juaja po të kishit ashmë objektivin tuaj. Në momentin që e pranoni dëshirën si fakt të kryer, subkoshenë sa i gjendë mjetë e për realizimin e saj. Për të lutur me sukses sa të erë, duhet i dorzojsh dëshirës, do me thënë të ndjesh dëshirën e përmbushurë. Njëri ju i disiplinuar në mënyrë të përkryer është gjithmonë në harmoni me dëshiren si një fakt i kryerë. A jetë di se vedia është realiteti i vetëm, se i detë dhe ndinjat janë faktet të vedies dhe janë po aqërali sa objektet në apsirë, pra ndaj e i kurë nuk ka një ndinjë që nuk kontribon në lufturin e ti, sepse ndinjat janë shkashet e vëprimeve dhe rethanave të jetës ti. Dhe ana tjetër, Njeri u i pa disiplinuar e ka të vështirë të besoj ato që më hojt nga shqisat dhe zakonisht pranon ose refuzon vetëm në pami në shqisave. Përshka këte kësaj tendense për të bështetur në dëshmit e shqisave, është e nevojshme t'i bëllë një ato për parë se të filoni të luteni, për parë se të përpisheni të ndjeni ato që ato më hojnë. Sa jërë er që jeni në gjëndje shpirëtërore, dua për nuk mundem, sa më shumë të përpisheni, aqë më pak jeni në gjëndje të i dërzojni dëshirës. Jukur nuk e të rishni atë që dëshironi, por gjithmon të rishni atë që jeni të vedishëm se jeni. Lutja e sharti i supazimit të ndjenjes së të qënërit dhe të pasurit atë që dëshironi, kur shqisa të konfirmojnë mungesë në dëshirës uaj, të gjitha për pjeket e vëdishme për të kundështuar këtë sugjerim janë të kota dhe tentojnë të intensifikojnë sugjerimin. Lutja është arti dorëzimit ndaj dëshirës dhe jo detyrimi dëshirës. Sa erë që ndjenja juaj është në konflikt me dëshirën të uaj, ndjenja do të jetë ajo fitimtare. Ndjenja mbizatoru e se shprejet për ndryshimë, Lutja duhet të jetë pa përpjekje. Në përpjekjen për të reguluar një shëndrim të mëndjes që më hojt nga shqisat, përpjekje është fatale. Për t'ju nështruar me sukses në dëshirës si një fakti aritor, duhet të kryoni një gjëndje pasive, një loj përfyturimi ose reflektimi me ditues të njash me ndirën që i para për një gjumit. Një gjëndje kaqë të relaksuar, Monda largohet nga bota objektive dhe ndjen lehtësisht realitetin në një gjendje subjektive. Është një gjendje në të cilën jeni të vetdishëm dhe mjaft të aftë të lëvizni ose hapni sytë, por nuk keni dëshirë ta bëni këtë. Një mënyrë e thjeshtë për të krijuar këtë gjendje pasive është të relaksoheni në një karike të rastëshme ose në një shtratoc. Nëse jeni në shtratoc Shtrihu në shpinë me kokën në një nivel me trupin. Mbyllni sytë dhe imagjinoni se jeni të përgjumur. Ndjeheni, un jam i përgjumur. Kaq i përgjumur, kaq shumë i përgjumur. Pas pak, një ndjenjë largët e shoqëruar me një plogështi të përgjithshme dhe humbje të çdo dëshire për të lëvizur, të mbështjell. Ndjeni një pushim të këndshëm, të rehatëshëm dhe nuk kjeni të priru për të ndëshuar pozicionin të uaj, me gjithse në rethanat të tjera, nuk të të ishqit as pak rehatë. Kur të arjet kjo gjëndje pasive, imaginoni se e keni realizuar dëshirën të uaj. Jo si u realizua, por thjesht dëshira i përmbushur. Imaginoni në form fotografie atë që dëshironi të arjinën e jetë. A të erë ndjeni vetën si kërë e keni arritur të ashma të. Mëndimet prodohin në glëvizet të voglat të të folurit, të, të cilat mund të dëgjojnë në gjëndje pasive të lutjes, si thëni nga jashtë. Me gjitha të, kjo shkallë pasiviteti nuk është elbësore për realizimin e lutjeve. Gjithë që është e nevojshme është të kryoni një gjëndje pasive dhe të ndjeni përmbushin e dëshirës. Dhe gjithë shka që mund të keni nevojë ose dëshironi, është ashmej një aja. Ju nuk keni nevojë për ndimës që t'ju aja pa të, është e jotja, t'ani. Thirë një dëshira t'u aja në existensë duke imaginuar dhe ndirë për mbushen dëshirë suaj. Nërsa qëlimi pranojët, ju bëjni këritsisht indiferent sëndaj dështimit të mundshëm, sepse pranimi qëlimit do mjetët për këtë qëlimi. Kur del nga momenti i lutjes, është si kur t'ju tregojt fundi i lumë të rdej sukceshën i një shfaqeje, me gjithë se nuk ju treguan si si warit a i përfundim. Me gjithë ata, duke qënë dëshmitari i fundit, pavarësisht nga gjithë do sekuens antiklimatike, ju qëndronë të qedë dhe sigur të duke ditur se fundi është përcaktuar në mënyrë të përsosër. Kapitulli 4 Ndjenja Zaharia 4:6 të skritur thekson jo me forcë, as me pushtec, por me frymën Time, thot Zoti i ushtrive. Pra, hyni në frymën e gjendjes së dëshiruar duke supozuar ndjenjën që do të ishte juaj apo të ishi tashmë që dëshironi të jeni. Derisa kapni ndjenjën e shtetit të kërkuar, ju lirojni nga çdo përpjekje për ta bërë ato të, të tjera sepse tashmë është kështu ekziston një ndjenjë caktuar që lidhet me çdo ide në mendin e njeriu. Kapni ndjenjën që lidhet me dëshirën tuaj të realizuar, duke supozuar ndjenjën që do të ishte juaja nëse tashmë do të zotaroni atë që dëshironi. Dhe dëshira juaj do të objektivohet. Besimi është ndjenjë. Siç edhe Mateu 9:29 në Skritur tekson. Si pas besimit të ndë, do me thënë ndjenjës, qoftë ajo në tëje. Kështu që një kurë nuk e të rishni atë që dëshironi, por gjithmon atë që jeni. Ashtu si të shë është një rjo, ashtu edhe isherë. Mateo, Marko dhe Luka në skrypturë theksojnë. Afti që ka, do t'i jepet, dhe afti që nuk ka, do t'i mirecë. Ajo që e ndjen vetën të jesh, je, dhe të jebet, ajo që je. Pra, supo zonin djenjen që do të ishte juaja, po të kishit ashma dëshiran tuaj, dhe dëshira juaj duhet të realizohet. Zana fila një të 27, të thekson. Kështu përëndia e kryoj njerion si pas shëmbëlltyrës e ti, si pas shëmbëlltyrës su përëndis e kryoj atë. Filipinasit në shkrimtor theksojnë le të jetë në ju kjo mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin i cili duke qenë i trajtuar në, trajt në perëndisë mendoi se nuk kishte grabitje të jesh i barabartë me perëndinë ju jeni ajo që besoni se jeni në vend të besoni në Zot ose në Jezus besoni se jeni perëndi ose jeni vetë ai Jezus Gjoni në shkrimtor thekson A ishë besonë në mua, vepra që unë bëj, do t'i bëj dhe aji. Dhe kjo duhet ksejtë si, a ishë besonë, si që besoj unë vepra që bëj, do të bëj dhe aji. Jezusi nuk e kishtë të që bëdhishme të bënde vepra të përndisë, sepse i besonë dhe si ishte zotë. Unë dhe ati jemi nja, Gjoni e 10.30 atë në skripturë. Kështu që është e natyrshme të bësh punë të ati që beson se je. Pra, jetoninë në ndjejnë në të qënit a i që dëshironi të jeni dhe që do të jesh. Kër një njeri beson në vlerë në këshillave që janë dhenë dhe i zbaton ato, a i vendosë bërnda vetës realitetin e suksesit. Fond Autori Neville Goddard Toskërdë e lezuar nga Ledion Azemaj. Shpresoj dhe uroj që diaj këtij libri të ket efekte pozitive në ngjallje të realitetit tënd të manifestuar. Faleminderis që qendruat gjatë këtij libri të Your Za Conscum të shkruar nga Neville Goddard. Do të jesh më së falendërues gjithashtu nëse do të bëni subscribe në këtë kanal. Për libra të mutation Faleminderis